«Ей, Антіною, підступний, зухвальцю, кажуть про тебе люди і такські, що ти між ровесників, найвидатніший, радуюсь словом розумним. Та зовсім не так воно справді. Як божевільний посмів телемахові ти готувати смерть і загибель? Чи зважив на тих, що моляться, в кого свідком є Зевс?» «Це ж нечестя Для іншого коїти лихо!» «Мабуть, забув, як батько до нас утікав твій від страху перед своїми ж людьми!» «Страшний він на себе накликав, гнів їх за те, що до зграї тафійських піратів приставши лиха на коїв феспротом, що з нами були у союзі. Хтіли убити його» і любе з грудей його вирвати серце. Ще й всю поїсти в нього завидну худобу численну. Та Одісей не пустив їх і стримав, хоч як намагались. Ти ж його дім об'їдаєш безчесно, шлюбну дружину сватаєш, Сина шукаєш убитий і смутиш мене тяжко. Тож перестань, вимагаю, та й іншим звели схаменутись. Відповідь так Еврімах, син Поліба, до неї промовив. «Мудра і Карія, донько, славетна умом Пенелопого, будь спокійна, нехай твоє тим не тривожиться серце. В світі такого нема і не буде, такий не родився, хто б на сина твого телемаха смів руку підняти. Поки живу на землі». І поки ще світ я цей бачу, От що скажу я тобі, І справді це так воно й буде. Кров його чорна відразу ж На списі моїм заструмує. Городоборець мене, Одіссей ще дитям на коліна, Часто до себе садив, І шматками печені смачної З рук годував, Ще й червоним давав запивати напоєм, Тим то і мені талимах, від інших усіх найдорожчих приятелів, запевняю, не варт йому смерті боятись від женихів, а від Бога, звичайно, її не уникнеш. Так заспокоював він, а сам готував йому згубу. Вийшла тоді пенелопа наверх у світлисті покої, і за Одісеєм, за мужем, коханим там плакала, доки сон їй солодкий навії звела ясноока Афіна. До Одісея й до сина прийшов свинопас богосвітлий ввечері, в час як вони, заколовши свиню однорічну, вже готували вечерю. Тим часом Афіна, близенько, до Одісея, сина Лаерта, тоді підійшовши, вдарила злегка жезлом і знов обернула у старця ворваннім лахмітті, на те, щоб не міг свинопас упізнати, і не побіг би у дім до розважної він Пенелопи з вістю, якої б у серці своїм не здолав затаїти. Перший тоді телемах. Озвався до нього й промовив, «Ти вже прийшов, богосвітлий, Евмею, що чути у місті? Чи повернулись додому, оті женихи гордовиті, засідки вже, чи й досі чатують, хоч я вже дома?» «В відповідь ти йому так, свинопаса Евмею промовив, якось не спало на думку». Питати про це і дізнаватись, місто мішовши, Серце мене, як мерщій спонукало переказати сповіщення і швидше додому вернутись. Того твоїх бистрий посол на путі міністрівся, вісник. Про все він раніше від мене звістив твою матір. Знаю я інше також, бо власними бачив очима. Як повертався і над містом вже був я, де пагорб гермесів, раптом побачив швидкий відтіля корабелья, що входив в нашу затоку, багато людей метушилось на ньому, аж угинався, щитів він увесь і писів двоєсічних. Мабуть, вони це й були, я гадаю, напевне ж, не знаю. Мовив він це, і телемахова сила всміхнулась священна. Глянув він нишком на батька, щоб лиш свинопас не помітив. Всю закінчивши роботу, вечерю вони зготували, і сіли вечеряти, і кожен в рівну мав долю. Потім, коли уже голод, і спрагу вони вдовольнили, всі... Про постелю згадали, і сну спожили подарунки.